Iar eu îi spuneam, așa iubire nu moare. Nu știam că era ultima noapte, Când puteam fi atât, atât de aproape. Îmi amintesc doar vorbe de șarte, Când o priveam în ultima noapte. Ultima privire mi-a rămas în amintire, Ultima dezamăgire. Oriunde ai fi, eu te voi găsi Oriunde tu ai fi, eu te voi iubi Oriunde noapte sau zi te voi găsi În sinea mea când voi iubi Dulcea mea, amara mea Oriunde ai fi, așa este în text. Deja eram în zona de dans, și deja mă gândeam cum va sa ta acasă. la prima TV sa trecută, trecută ta sa Dragomir sa de sa te sa de Vorbeam despre. Da, el ta de acolo din ta din ta din ta pe cei din ta sa ta sa ta sa ta sa de ce nu stai să mi vorbești mă? Ai uitat-mă că cuvântul și ți-ai călcat jurământul. Nu știu dacă ei au depus vreun jurământ la un moment, dat, dar în orice caz ar fi trebuit să facă așa ceva când intră în fotbal cineva să depună un jurământ și toată lista cu averea și după aceea când iese să ne spune cu ce a mai rămas sau cu cât a rămas în plus din ce a avut la intrare. La TV Sport am văzut rugby destul de bun. O victorie contra Portugalii nu strică, ne-am mai liniștit și noi puțin. Păcat că filmarea n-a fost la nivelul rezultatului, la un moment dat era filmat. Exemplu, butul, așa se spune, but la cei doi stlpe, cu unul orizontal, două pe vertical, și se trăgea acolo de zor și chiar aveam punct în favoarea României. Noi vedeam doar vârfurile de la cele două buturi. Din păcate, am aflat că doamna Sabo nu mai poate. Ca Cam așa, vorba cântecului. Mereu așa se spune, vorba cântecului. Boxul nu mai merge, după cum ați văzut, din șapte am rămas fără niciun număr câștigător. Rămânem cu handbalul care pare să revină. Minunat. Da, e chiar minunat, pentru că ce-au făcut din Amoviști este remarcabil și echipele de fete s-au comportat de asemenea promițător. Bunuță și transmisia de la Pro TV în ceea ce privește handbalul. PTVR 2, Horia Moculescu ne-a oferit un regal cu... mare premiu! Cam așa aș putea să spun, pentru că merită un premiu Cu Monica Angel, Corina Chiria, Carmen Grandafir, Nico, Adrian Daminescu Domnul Arșinel, Marcel Pavel, Andrei Tudor, eh, Laurențiu Cazan A fost o atmosferă realmente plăcută De nu vedeam nimic Da, de auzit auzeam, adică nu vedeam pentru că erau foarte mulți telespectatori în fața mea Și a trebuit să mă retrag într-un colț și să ascult ce se întâmplă acolo doar mesajele de pe SMS sau SMS depinde din ce zona țării vine omul și cum pronunță Spuneam, acele mesaje mi se păreau ciudate pentru că nu aveau nicio legătură cu emisiunea Fiecare își dedica acolo de zor Am înțeles că Atomic TV, de exemplu, a fost sancționat pentru mesaje dubioase de către CNA Așa că poate se eliberează puțin terenul de sub ecran și scăpăm de aceste mesaje Care n-au legătură cu fenomenul Dar ce să le facem? O ascultăm acum puțin pe Carmen Trandafir pentru a fir o voce care ar merita mai multă atenție, în general. Și bine că a fost la emisiunea amintită. Am avut parte de Dragobete cu Parlament la TVR2, apoi la România 1. De altfel au fost și la noi, după cum i-ați auzit, beneficiază de o campanie promoțională susținută și fac. Și ieri, trupa a fost prezentă la Teo seară îi vedem la România 1 Măcar o dată pe zi Măcar o dată pe zi, într-adevăr, nici nu-i mult Dacă ar fi mai des, atunci ar deranja Probabil, de dragobete TVR2 S-a ocupat denunți în direct Cu Eugen Cristea MC Așa a spus el, că el este MC MC Probabil m-am interesat înseamnă Băi așa. așa, asta spuneam MC este Master of Ceremony Adică Șeful ceremoniei El conducea acolo totul, punea întrebări El răspundea și se plimbea printre mese Și bănuiesc că a avut De suportat Efortul cel mare Așa a spus-o foarte des Bizară această emisiune și foarte lungă La B1, gazda Gabriela Cristea uitați de unde se află Și bărbați și băieți Nu, nu, era doar o fată Tocmai aici este că dacă erau și bărbați și băieți era bine Citez din memorie am uh, uh, uh, revenit în uh, uh, uh, studio și-a dat seama că au revenit în studio. Uh, cred că așa... Să grijă Eu să am grijă să aibă grijă tăticul ei și, mă rog, rudele și iubitul și cine vrea. Așa e când o pui pe o fostă balerină meteo să vizioneze mult fotbal italian. Spaghetti carbonara, ciao ciao Italia. Vino bianco, vino rosso, un grappino, un espresso. Ciao ciao Italia. Una pizza alla romana, spaghetata la La bassa per conoscere l'Italia ciao ciao Italia tanto sole tanto amore una donna nel tuo cuore ciao ciao Italia și de carbonara Ceau, Italia, că ne denorocim socul gastric cu atâtea rețete pe care le-am auzit. Cred că orice om normal are anumite tulburări. Luați un dicarbo calm și vă trece. Revenim la problemele noastre care țin de micul ecran. A revenit odată cu noi și doamna Mihaela Tatu. A revenit să fie și primită. să fie și primită. Din viața mea nu știu, dar sunt uh, anumite spectatori care nu s-au bucurat foarte mult pentru că tot așa prin SMS-uri am văzut că îi trimiteau mesaje și noi a spus Dragă Mihaela, de ce nu stai mai mult în vacanță? Noi ne-am simțit foarte bine că ai lipsit, vorbesc foarte serios, am notat, am înregistrat, dacă nu mă credeți, era un mesaj de bun venit Adică, uh, mă rog Vorbește mult mai repede decât anul trecut Adică vorbește cam în ritmul acesta Și nu-mi dau seama dacă este bine pentru ascultător Și pentru telespectatori Pentru că toată lumea poate vorbi foarte repede Și atunci dacă nu înțelege nimeni din ceea ce spui Ce rost are să mai vorbești atât de repede N-am citit textul ăsta pentru că nici nu pot să scriu atât de repede Și atunci vă dați seama ce folosare cineva Care nu respira atâta timp Gata, am respirat Are și un spațiu mult mai mare Și un Lucian Viziru inexpresiv din când în când Sunt prea tine! Și el, om. și el om, din câte mi-amintesc, Lucian Vizirul nu e cel cu, cu Catrinel dacă. Nu, el e, da? E, atunci e explicabil. Are și public care aplaudă și obvertionează spontan. Evident. Au clonat, nu, mă rog, au clonat uh, și persoanele, dar, uh, așa spune cântecul se fac tot felul de glume și farsă. Pe Elena Cârstea a sărbătorit-o împreună cu băieții de la Talisman, cu cei de la Hora, cu doamnele Maria Cărneci, adică doamna Maria Cărneci și domnișoara Delia, ca să pot să spun tot, și cred că îi spunem și noi un cât de cât frumos mesaj din partea noastră, pentru că așa este frumos, oricum Elena a avut câteva momente grele în viață și merită să ne gândim frumos și prietenos la ea. No. Oh. Felicitările noastre și să aibă numai lucruri frumoase de aici încolo și ea și cele două fetițe. După cea, această emisiune la care m-am referit, Elena a rămas în televiziunea cu pricina, televiziunea acasă, pentru programul sexual oferit de specialistul BB. Nu mă atinge cu mâna ta de hot. Mă rog, bănuiesc că i-a spus și așa ceva. În orice caz... Ziua de 26 februarie, adică ziua ei, a prins-o cu căștile pe ureche, răspunzând ascultătorilor și diverselor probleme de viață pe care dânsii și dânsele le au și le vor mai avea. Cărstea cu o compoziție a lui Mircea Drăgan Și cu nu La la la A fost săptămâna dezbaterilor majore După cum bine știți Cine-i rege așa se dezbaterile Mă rog, și sunt și majore Pentru că sunt mai multe Cine-i rege, cine-i împărat în Manelia Asta e întrebarea Din nou Teo și aici citesc din presă, din Independent, semnătură Alice Gheorghe, stăpâna manelelor, așa îi se spune mai nou, și Radu Moraru. Au fost campioni pe ramură la acest subiect. Urmați îndeaproape de știriștii de la Antena 1 și Pro TV. Nu urmăriți sau urmați? Mă rog, urmăriți, era mai bine să fie așa. Nașu Moraru a lăudat. Mă Asta e vocea lui, pentru că face emisiuni mai lungi, stă până dimineață și așa și se întâmplă. Era să pățesc și eu același lucru, dacă făceam emisiunea asemănătoare. A lăudat aprig toată coregrafia, citez, pusă la cale de un anume regizor Petrișor. Adică el vorbea despre tot aranjamentul de tot circul, Că s-au împăcat, că s-au certat, și e, probabil că așa s-a ajuns la termenul de coregrafie. Probabil că e un termen de cartier și e din alt cartier decât cel pe care îl cunosc eu. Mai au și alții regi ai cântelui. De exemplu, data trecută noi am ascultat Gypsy Kings. Acum am ajuns în altă zonă geografică și ascultăm King Africa. Thank you, sir! <sus> <sus> Africa pentru și am primit câteva mesaje înainte de a intra în emisie din străinătate, oameni care se uită la televizor, la programele românești la TVR Internațional și am fost rugat să facem demersurile necesare ca să apară cât mai rar Oana Zăvoranu, nu știu ce au cu ea Dar în orice caz doamna care ne-a sunat Ne-a rugat să transmitem acest lucru Și noi ne facem datoria Pentru că este o rubrică de comentarii și observații Mai erau și alte nume Pe care ar dori să nu le vadă Dar acum dacă am început cu Oana Zăvoranu Care din păcate Nu are condiții de când s-a despărțit De prietenul ei să se îmbrace corespunzător Și atunci vine pe jumătate dezbrăcată Și din acest motiv Sunt persoane care au o anumită vârstă Și respectă ținutul atunci cât... Mă rog, și-a tras măcar atât, să fie primit și dânsul O altă traseistă TV se arată a fi domnișoara Roxana Marcu Mă rog, nu știu dacă asta era vocea cea mai bună pentru ea Am văzut-o la TV 2 chinuindu-se să prezinte dragobeți, tot felul de dragobeți era acolo era și fân, e adevărat era, era o atmosferă foarte plăcută Ca în Vara la țară, de exemplu Cam așa mi s-a părut Apoi am văzut-o la Gheorghe Vă rog să nu le călcați Pentru că dacă le stribiți Nu o să mai crească La Gheorghe, la Prima TV Adică peste tot Am înțeles din presă că va cânta în curând Sau va cânta din nou Că se apucă din nou de cântat Adică reiese ca mai cântat și până acum și Andreea Marina a revenit puțin la Ceau Darwin Vă cred, vă înțeleg și cred că sunteți mândri că ați aflat acest lucru Pentru că surprizele vor veni și ele Dacă a cerut șeful Lazarov, s-a executat Dânsul a zis, înainte la atac, apăreți peste tot Și așa s-a și întâmplat Gata, ajunge, am executat, gata, șeful, să trăiți despre campionul răgetelor nu mai vorbesc, el este prietenul din Dan Verde, negru și bănuiesc că știe toată lumea că el altfel nu se mai poate exprima decât uh, printr-un efort supraomenesc. Emisiunea s-a fumat între timp de la sine. Național mă rog, TV a rămas fără mustața coșarcă, dar îl are acum mai nou pe melomanul Brenciu. Vă înțeleg, durerea. Vă înțeleg, doamnă, durerea, dar asta este, trebuie să suportăm. El, de câte ori are ocazia, dacă e o breșe în emisiune sau dacă nu e o breșe în emisiune, emisiunea se cheamă Asul din Mânecă, el cântă. nu are nicio problemă. El e trist și cântă. Ori, dacă aplaudații care sunt acolo au reacție promptă, atunci chiar are impresia că e bine ceea ce face. Adică Cântă două, trei cuvinte, aplauze Alte două, trei cuvinte, aplauze Aproape că îmi vine să mă apuc și eu de cântat Dacă mă asigurați că veți aplauda Și m-am gândit să ne oprim la o piesă de mare succes De mare actualitate, necântată de foria Brânciu Doamne tărește și Doamne ajută Și să vedem cum, sau să auziți cum sună Când se aplaudă constant, pe orice moment Hurt and you hear them crying and you practice what you preach and would you turn the other cheek father father father help us send some guidance from above these people got me got me questioning where is the love what's wrong with the world mama people living like they ain't got no mamas i think the whole world connected to the drama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 Set it straight Take control of your mind and meditate Let your soul gravitate to the love, y'all For killing oh, people, dying Children, hurting me, they're crying And you practice what you preach And what you turn the other cheek Father, Father, Father is the moment Love in pieces so strong Why are the pieces of love that don't belong Nations dropping bombs Chemical gases filling lungs of little ones With ongoing suffering As the youth are young so ask yourself Is the loving really gone so I can ask myself Really what is going wrong In this world that we living in People keep on giving in Making wrong decisions Only visions of the dividends. dividers respecting each other Denied that brother A war is going on but the reason's undercover The truth is kept secret It's swept under the rug If you never know truth Then you never know love Where's the love, y'all? Come on Where's the truth, y'all? Come on Where's the love, y'all? People killing, people dying Children hurting, hear them crying Then you practice what you preach And what you turn the other cheek Father, Father, Father The blood sends you that from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 Whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the fairness and equality Instead of spreading love, we're spreading animosity Lack of understanding, leading us away from unity That's the reason why sometimes I'm feeling under That's the reason why sometimes I'm feeling down It's no wonder why sometimes I'm feeling under Gotta keep my faith alive love is found nice. oh, killing people, dying Children hurt, pain, and And your practice, what you do, what you Ați a ascultat varianta aplaudată a unei piese premiate recent cu un Grammy Where is the Love, unde este iubirea The Black Eyed Peas și Justin Timberlake Cred că a meritat Efortul și cred că nu v-a Că s-a aplaudat pentru că merita Să fie aplaudat Această piesă chiar merita Colegii din presă au fost și ei bulversați De titanii erei maneliste oh, my head. În care am reintrat Așa am citat din presă Cu ajutorul unora dintre ei Trebuie să recunoaștem pentru că au contribuit și ziariștii La acest fenomen Andreea Marin și Andreea Raicu... Ce? A venit vara. Sunt pescăruși sau pisicuțe, că nu Pisicuțe, da. Uh, Andreea Raicu și Andreea Marin, atunci zic invers, apar foarte des cu cereri de miliarde de lei față de revista Star, care le-a supărat. Raicu declară că face și psihoterapie. I need help! Păi asta dacă spunea, atunci o invitam aici în emisiune să team de vorbă și noi de o 3 ore, 4 ore, 5 ore, cât era nevoie cu dumneavoastră, cu ascultătorii și plecat de aici vindecată nu mai cerea niciun ban. Ba și plătea. Se pare că și revista s-a enervat la un moment dat și acum îi cere fabuloase sume uh, Andrei. Adică unei da, cred că așa a fost la început și așa s-a și terminat Gheorghe își face trupă de dans și timp în presă Exact ce ne lipsea Daniela s-a împăcat cu fostul ei iubit Exact ce îi lipsea Nico vrea silicoane, scrie în presă Și, mă rog, e dreptul ei Ceea ce, îi, mă rog, să poarte sănătoasă Vă păi rog să nu mai râdeți Pentru că nu mă pot concentra Apoi Kitty s-a despărțit de Mutu No, no, never Ba tocmai asta scrie prezat Că s-au despărțit Eu nici nu știam că au fost împreună Pentru că tocmai ne îndoiam Dar între timp s-au și despărțit Sau invers Poate Mutu s-a despărțit de Kitty Dacă cineva e fotbalist Nu o să spună că s-a întâmplat Adică cum s-ar putea așa ceva Și Gina Pistol A șocat opinia publică Rețineți cu aruncarea izmenelor personale în public, adică, adică în spectatorii care erau acolo, pe platou, în aplaudați. Ea s-a arătat fericită de fapt a ei, a făcut un gest de mare forță, de altfel a fost inspirată de ceea ce s-a difuzat de la un show american unde. O vedetă mondială a făcut același lucru. Și se pare că de aici vin și anumite vorbe din popor pe care nu le spun acum pentru că vreau să mă documentez, să văd dacă e adevărat. O adevărată păpușă și am găsit și o melodie despre ea cu Sandy Show. Iabă, dabă, like a merry-go-round. Babylon String Sunday Show, o păpușă pe sirmă. Ea nu era chiar pe sirmă, dar nici mult nu mai are. În orice caz, a fost un moment memorabil, așa cum scriu colegii, și presupun că asta așa dorit. TV Mania, publicație despre care am mai vorbit, și aici fac o mică paranteză înainte de a continua ideea. Aceste ghiduri, aceste spații care se ocupă în diverse ziare pentru programele TV, dacă ar respecta puțin telespectatorul cumpărătorul, ar fi minunat. De exemplu, am căutat să aflu un program în Italia, să zicem, la RAI 1, RAI 2. Nu există nicăieri. Ba, din potrivă, chiar scrie că n-au niciun fel de program, adică sunt știri, un program, alt program. Urmează Sanremo cât de curând, nu scrie nicăieri în această publicație TV Mania că s-ar difuza Sanremo, deși se știe bine că e un program de televiziune difuzat în fiecare seară de la ora 22, vă spun eu, că acolo nu scrie. TV Mania, spuneam, acordă nota 3, am închis paranteza Viața în direct, pentru emisiunea Viața în direct de la B1 și penibilului coprezentator... Dacă ar avea bun simț, asa ar spune. My dream girl. <laughs> ha, acum nu mai plânge. Prezentatorul acela, prezentatorul care se laudă că are 59 de piese de teatru în care a jucat și uh, care a rămas acum fără colega Monica Burla de anul plecată la specializare în Statele Unite, mai bine îl trimiteau pe el. Cred că era o soluție mult mai bună și se rezolvau și problemele cu teatrul din București. Citim că Ramona Bădescu face scandal la Sanremo. Yeah. All for one and one for all. Mai bine nu mai ia să certa acolo și chiar și Albanul la un moment dat pentru că a fost respinsă la preselecția Festivalului Sanremo, despre care tocmai v-am vorbit. Între timp, ziarele scriu despre Paula Mitrache, care va participa la Sanremo, adică Paula Mitrache <cute> Stați puțin să vezi zic cu la capăt. că nu-i de S-ar putea să fie pozitiv. Adică, e, și mai respirați. Paula Mitrache, de exemplu, e, participă la Sanremo, așa scriu ziarele. Ramona Bădescu, scriu ziarele, a fost respinsă de la Sanremo. Să ne lămurim. De fapt, se pare că ea e doar invitată, Paula noastră uh, minute, You're doing it all wrong. Exact, asta am vrut să spun, dar în limba noastră Pentru că nu toată lumea înțelege Evenimentul zilei, de exemplu, greșește radical susținând că ar fi calificată pentru concurs Cu acea piesă preluată din repertoriul trupei Ozon Cu care a fost dezbatere mare și încă nu se știe dacă s-au liniștit apele Lista celor 22 de piese se poate găsi pe internet la orice oră. Vă duceți you, cu mare plăcere că v-am informat. Vă duceți și vedeți că nu e nicio piesă cu Paula Mitrache. Știm sigur doar că vom afla date precise de la colegul nostru Ștefan Naftanailă, care pleacă duminică spre Italia, va ajunge la Sanremo și ne va spune vinerea viitoare, corect, ce se întâmplă, cine unde cântă. Dacă nu cumva, până atunci vom vedea și noi cu ochii noștri. Oricum, noi ne vom polba la Rai 1 și vom comenta împreună cele văzute. Să sperăm. S-a schimbat și acolo reg regulamentul, nu mai este categorie de campioni și de tineri. Sunt 22 de piese cântate la grămadă, se dă locul 1, locul 2, locul 3. Va fi o altă formulă, așa că e bine să e, mai învățăm ceva și de la italieni dacă avem ceva de câștigat. Până lămurim misterele informaționale italo-române, și-o auzim pe blonda Paula Mitrache, cum cânta ea exact acum 10 ani când era în România.